İmam Hüseyin əleyhissalamın öz şəhadətindən xəbərdar olması Müəllif deyir Apardığım təhqiqata əsasən İmam Hüseyin əleyhissalamın şəhid olmasından Və qarşısına çıxan hadisələrdən xəbəri var idi O həzrət öz təklifini olduğu kimi yerinə yetirdi Mən Giyasu Sultanil Vəra Lissukanis Səra kitabında ravilərin hədis rəvayət edənlər, adlarını yazmışam. Onlardan bir dəstəsi əllərində olan sənədlərə əsasən Əbu Cəfər Muhəmməd İbni Babə Veyh Qumidən bir hədis nəql edirlər. Həmin hədisi İmam Sadik ə.s. öz hörmətli ata-babasından belə nəql edir. Bir gün İmam Hüseyin ə.s. Qardaşı İmam Həsən əleyhissalamın evinə daxil oldu. İmam Hüseyin əleyhissalam qardaşını görən kimi ağlamağa başladı. İmam Həsən əleyhissalam soruşdu, Ne üçün ağlayırsan? İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu, Sizə olman zülm və sitəmlərə görə ağlayıram. İmam Həsən əleyhissalam buyurdu, Həqiqətən gizlicə mənə zəhər verəcəklər, və məni zəhərliyib öldürəcəklər. Bu cür mənə zülm etəcəklər. Amma, ey Əba Əbdullah, sənin şəhid olduğun gün kimi, aləmdə bir gün tapmaq olmaz. Çünki otuz min nəfər səni mühasirəyə alacaq. Halbuki onlar müsəlman və bizim babamız Muhammedin ümmətindən olduqlarını iddia edəcəklər. Onlar, Sənin qanını tökmək, sənə hörmətsizlik, əhl-əyalını əsir etmək və mal dövlətini qarət etmək üçün hazırlanacaqlar. O zaman Allah taala öz lənət və nifrinini bəni üməyyəyə göndərəcək. Bütün varlıq, hətta səhradakı vəhşilər və dəryadakı balıqlar sənin müsibətində ağlayacaqlar. Alimlərdən neçəsi, mövcud sənədlərə əsasən, mənim üçün Ömər Nəssabədən bir hədis rəvayət etdi. Ömər Nəssabə nəsəb elmində yazdığı Şafi kitabında həmin hədisi nəql edib. O, bu hədisin silsilə sənədini babası Muhamməd İbni Ömərə çatdırır. Hədis belədir. Atam Ömər İbni Əli İbni Əbu Talib, mənim dayılarım, Əqilin övladları Üçün nəql edirdi ki İmam Hüseyin əleyhissalam Yezidlə beyət etmədi O, həzrətin yanına getdim Gördüm ki, təkdir Həzrətə ərz etdim Canım sənə qurban Qardaşın İmam Həsən əleyhissalam Atası Əli əleyhissalamla Nəql edirdi ki Sözümü axıra çatdırmamış Məni ağlamaq tutdu Nalə fəryadım ucaldı İmam Hüseyin əleyhissalam məni öz yanında oturdub buyurdu. Qardaşım, mənim ölümümü sənə xəbər verdi? Ərz etdim, ey Peyğəmbərin övladı, Allah o günü göstərməsin. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu, səni ant verirəm atanın haqqına, qardaşım sənə həmin xəbəri verdi? Ərz etdim, bəli əziz qardaşım. Niyə öz canını qormaq üçün Yezidə beyyət etmədin? İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu. Atam mənə buyurdu ki, Allahın rəsulu mənim və sənin şəhid olmağımızı xəbər verdi. Atam buyurdu ki, mənimlə sənin qəbrin bir-birinə yaxın olacaq. Sonra İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu. Elə bilirsən ki, sənin bildiyilərini mən bilmirəm. And olsun Allaha, heç vaxt xar və zillət içində yaşamayacaqam. Anam Fatimə-i Zəhra salamullah ümmətin bizə etdiyi zülm və sitəmlərdən öz atası Allahın Rəsuluna şikayət edəcək. Fatimə-i Zəhranın övladlarına zülm edənlərin heç biri beşdə getməyəcəklər. Müəllif deyir, ola bilsin ki, düşüncəsi az olanların bəziləri Şəhadətin, Allah yolunda şəhid olmağın nə qədər böyük səadət və xoşbəxtçilik olduğunu başa düşmürlər. Bəlkə də bu cür adamlar elə bilirlər ki, özünüzü öz əllərinizlə həlakətə atmayın ayəsi, şəhid olmağı, Allah yolunda ölməyi qadağan eləyir. Halbuki bu cür deyil. Şəhadət insan üçün ən böyük səadətdir. İmam Sadik ə.səlamdan rəvayət edən Məqtəl kitabının müəllifi yuxarda qeyd etdiyimiz ayənin təfsirində nəql edir ki, Əsləmlən belə rəvayət olunur. Biz müharibələrin birində iştirak etdik. Müsləmanlar döyüşmək üçün cərgəyə düzüldülər. Düşmən də bizim qarşımızda öz cərgələrini tənzimlədi. Heç bir muharibədə, Bu cür uzun və eynli cərgələri görməmişdim. Rumlular öz şəhər divarlarına arxalanıb müharibəyə hazırlaşırdılar. Bu zaman müsəlmanların cərgələrindən bir nəfər düşmənə hücum etdi. Müsəlmanlar dedilər, Allahu əkbər, bu kişi öz əlləri ilə özünü həlakətə attı. Orada olan Əbu Əyyub Ənsari müsəlmanların cavabında dedi, Bu kişi hücum edib, şəhid olmaq istədiyi təqdirdə siz bu ayənimi ona tətbiq edirsiniz. Halbuki siz fikirləşdiyiniz kimi deyil, dediğiniz ayə isə bizim haqqımızda nazil olub. Çünki biz gecə gündüz Allahın Rəsuluna kömək edir, öz ailəmiz və mal dövlətimizdən əl çəkmişdik. O zaman bütün qazancılarımıza göz yummuşduq. Yaşayışımız çətinləşmişdi Çox ağır vəziyyətə düşmüşdü Ondan sonra bu qərara gəldik ki Peyğəmbərə kömək etməyib Öz maddi vəziyyətimizi düzəldəyik Bu zaman həmin ayə nazil oldu Ayənin mənası bundan ibarətdir ki Əgər Peyğəmbər salavatullaha Kömək etməkdən əl çəkib Evlərinizdə otursanız Öz əllərinizlə Özünüzü bədbəxtçilik və həlakətə salacaq və Allah taalanı öz əleyhinizə qəzəbləndirəcəksiniz. Əs bu ayə bizim gördüyümüz həmin işə görə nazil olub. Belə isə düşmənə həmlə edib öz dostlarını da təşviq edən şəxsə, həmçinin şəhid olmaq və ahirət şəbabına çatmaq üçün Allah yolunda cihad edən adama aid deyil. Kitabın ön sözündə qeyd etdiyimiz kimi Allah övliyaları haq yolunda nizə və qılınç yaralarından qorxmurlar. Bu kitabda nəql edəcəyimiz başqa mətləblər də həmin mövzunun həqiqətlərini aşkar edəcək.